Щедрий вечір. Вечеря. За тиждень після коляди напередодні Нового року щедрий вечір. Це залишок стародавнього, ймовірно, до християнського звичаю. За християнським календарем, це день преподобної Меланії. У народній традиції обидва свята об'єдналися, і тепер маємо щедрий вечір або свято Меланки. На Україна і Гуцульщина святкують Щедрий вечір як значне свято різдвяного циклу з добре розвиненою обряділістю. Галицьке Поділля не святкує бо Щедрий вечір у галичан напередодні Водохрещу. Тоді як на Дніпрянщині це Голодна куття, Бояявлення надвечір'я. В Україні на Щедрий вечір батько ховається від дітей за пирогами символом щедрості, багатства Увечері, як зоря засяє, мати було запалять свічку перед образами, обкуять ладаном хату і поставлять череп'яну миску з пирогами на стіл. Тато сядуть на покутті і голову прихилять, ховаються за пирогами. А ми, діти, вдаємо, що не бачимо їх. «Мамо, а де наші тато?» «А хіба ж в мене не бачите, діти?» «Не бачимо тату». Дай Боже, щоб і на той рік ви так мене не бачили. От це так було, батько скажуть, перехрестяться і запрошують всю сім'ю до столу, до щедрої куті, щоб у достатках і спокої другий свят дочекати. Тільки посідали за стіл, а під вікном уже цедрують. Щедрий вечір, пане господарю, стережи, Боже, твого товару. Твого товару усякого статку, Молім Бога, за отця, за матку. Добрий вечір. Отак згадує про щедрий вечір добродії сварит Галушка з Київщини. Щодо страв щедрого вечора, то вони не скрізь однакові. Понад Дніпром печуть пироги з м'ясом і смажать гречані млинці, на свинячому смальці. На півдні України фігурують бублики, а в гуцулів – вареники, чи, як вони кажуть, пироги. Коза. Як було мені років 12, продовжує мій співбесідник, водили ми козу. Зібралося нас аж восьмеро козоводів. Ми що дві-три хати мінялися, бо ж кожному цікаво бути козою. Як же ви робили козу? Та як? Оце вистружимо обруча з білолозу. На грубшому кінці на роги. тонше вставляємо в розколину і в'яжемо мотузком. Роги обмотуємо лепихою, щоб краще були. Біля рогів з обох боків дерев'яні ложки вуха. На протилежному кінці обруча ломачка з віхтиком – це хвіст. Кому припаде бути козою, одягає обруч, щоб ріжки приходились на голову, а хвіст за спину. Накидають кожуха вовною догори. Спереду запинають, щоб тільки роги, вуха та морду витко було. Рукави звисають донизу, це ніби передні ноги кози. Однією рукою коза тримається за ломачкою, і все, віхтиком крутить хвостом. Крім кози... Є у компанії ще кіт з торбою на сало. Це найменший з хлопців, перебраний за кота з довгими вусами. Він нявчить, просить сала. Як добре смеркне, починаємо водити козу. Завидна, з козою не ходять. То це вийдемо на вулицю і радимось, куди підемо. Гайда до сварида Карлаша, у нього дітей багато. Ходімо. Приходимо, один біжить під вікно і гукає Дядьку, пустіть козу до хати, бо змерзла». А дядько ніби відмовляється, так належиться позвичаю. «Немає, де тій козі розгулятися тісно у хаті?» «Та пустіть, бо змерзла». І так до трьох разів козовод проситься, а дядько відмовляє. Нарешті каже «Та я вже пустив би, але що дядина скаже». Козовод до дядини «Будьте ласкаві, дядино, пустіть». «Бо й козенята померзнуть!» «Навіщо ви нам здалися? Уже пізно!» «Діти спати збираються, налякаєте їх!» «Та пустіть, дядино, бо коза мерзне!» «Ме!» «Я хату помостила, припічок білила, а ви мені пустку зробите!» «Коза знову ме!» «Та йдіть, уже йдіть, тільки добре співайте!» «Першим іде старший козовод і веде козу, за ними кіт за котом всі ще дрівники!» Увійшли, поскидали шапки, добрий вечір, сказали, не разом, а хто коли зайшов. Поставали серед хати, і старший козавод починає, ну те панове, ну те мурове, поставайте в ряду, я козу веду. Коза і кіт тупають у такт пісні, витанцьовують, а діти смикають то козу, за хвоста, то кота, за вуса, тішаться, щедрівники всім хором співають Наша козиця вже стара птиця недавно з Києва, з довгими кісьми, ногами стопчу, рогами з колю, хвостом з мету. Що на горі вовк з вовченятами, то в долині коза з козенятами, ой, де взявся вовк та козу натовк, а вовченята за козенята, де взявся заєць, став козу лаять, ой ти козиця, стара я птиця, діточкам та й не матиця ухопила серпок. Ти по полю скок-скок нажала сніпок, та й змолотила своїх діточок та й накормила. Ой, не йди, коза, у темні ліса, там стрільці, гонці, з острова хортиці. Що перший стрілець, козак, молодець, ударить козу під правоє вухо, з лівого вуха потекла брюха. Тись коза впала, візь свій задрала. Коза падає, задирає хвіст і вдає, що мертва. Кіт її ніби обнюхає, крутячи вусом. Хор щедрівників співає далі. «Треба козиці три куски сала, кіт. Мяу-мяу, сала, щоб коза встала, хор. Ой, встань, козо, та й струсися по цьому дому, по господарю і звеселися». Коза схоплюється і починає танцювати. Хор співає Ой, слухай, козо, де труби гудуть, там линці печуть, то і нам дають. Коза йде до печі, задирає морду і нюхає хор. Хазяїн йде, пожиток несе, перший пожиток, мірочка гречки на варенички. Другий пожиток, мірочка жита, щоб коза сита. Третій пожиток, решета вівса, зверху ковбаса, та й щедрівка вся. За ці щедрівки кварта горілки, а з цієї мови будьте здорові. Пісня скінчилась, щедрівники, звертаючись до господарів, кажуть всі разом в один голос будьте здорові з празником, старший козавод до кози. Кланяється хазяїну і хазяйці, коза кланяється господарі, господині та всім дітям по черзі. Господар дарує щедрівникам пиріг чи копійок п'ять грошей. Кіт до господині, м'яу-мяу, сала, щоб коза брикала, козавод. Дайте дядино, сала, або кіт здохне. «Нема сала, миша вкрала, говорить господиня, або сало погасало, не звикайте до сала, бо й нам мало». А кіт усе нявкає, товчеться навколо господині, аж поки та дасть йому шматок сала. Сало котові в торбу, пиріг у мішок козоводові, а гроші в скриньку скарбникові. Виходячи з хати, щедрівники кажуть, прощавайте, дай Боже, щоб то року діждали. Вийшли на вулицю, оглянулись навколо, скрізь темно». «Село вже спить, тільки ген-ген на горі світиться, то дівчата меланки справляють, козовод. Хлопці, ходімо!» Прийшли, заглянули у вікно, а там уже й парубки з меланкою. Поскидали машкари, за стіл сідають, ми всі разом. «Ме-е-е!» дівчата чуємо, гукають. «Козоводи прийшли, пускайте їх до хати!» Порубки відчинили нам двері, ми увійшли, свій доход на стіл. «Гуляємо всі разом!» Парубоча миланка. За миланку вбирається парубок, що вміє штуки викидати. Добре жартує. Миланка має свій почот. Сама не ходить. Почот неабиякий. Орач з чепігами від плуга. Сівач з сівнею через плечі. Дід з гарапником. Ведмідь, коза, журавель, циган, циганка. І чорт з ріжками. Все це... У кожухах, догори вовною, в машкарах, лахмітті, підмальоване білою глиною, замащене з склочче зроблені бороди, вуса, патли. Одним словом, хто як зумів. Ватага рухається селом з жартами, вигуком, сміхом. Циганка пристає ворожити, циган коні міняти, ведмідь танцює, коза грає на скрипку, а журавель, найвищий парубок у селі, вибиває в бубон. Діти юрбами бігають за поробочою меланкою, та й старі не раз вибігають на вулицю, щоб подивитись на веселу компанію. До кожної хати ватага не заходить, іде туди, де збираються дівчата. Дозвіл щедрувати, поробки випрошують піснею під вікном». «Ой, господар, господаречку, пустив хату меланочку, меланочка чисто ходить, нічого в хаті не пошкодить, як пошкодить, то помиє, їсти зварить та й накриє. Добрий вечір!» «Просимо!» Ватага лишає в сінях свої ціпки та гарапники, обмітає чоботи від снігу і заходить до хати. «Добрий вечір вам у хаті! Доброго здоров'я! А які ж ви кумедні, ще дівчата, і ведміть і коза! А Грицько який?» «Де це ти таку хустку доп'яв? Мабуть, мати каглу затикала». «Мовчіть, дівчата!» Миланка соромиться. «Ха-ха-ха! Диви, як побіліла!» «Грицьку, чого ж ти вуса не збрив?» Отак жартують над Миланкою, а вона байдуже шукає віника, сміття розкидати, свіжих глиняків, припічок мастить. Господині знають цю звичку і все ховають, щоб Миланка не знайшла». Щедруючи хлопці, висміють кепських господинь. Наша Меланка неробоча, на ній сорочка парубоча, Люди йдуть на жнива, а Меланка на пива. Люди йдуть із церпами, а Меланка зі шклянками. Люди нажали по сім кіп, а Меланка один сніп. Пішла Меланка на містечко, купила собі пасьменечко, Пряла вона від кур до кур, Напряла починків один гур, Дала кицькам мотати, Кицьки взяли втікати, Збіглися люди дзвонити, Кицьку з починком ловити, А ловили, не вловили, Нашу миланку похвалили. Та годі вам, обізваються дівчата, Якоїсь кращої співайте, Козо дети, всередину кола, Входить коза і починає вибрикувати, Танцює під співхору, Го-го-го, коза, го-го-го, сіра, го-го-го, біла Ой розходилася, розвеселилася по всьому дому, по веселому Де коза ходить, там жито родить, де не буває, там вилягає Де коза ногою, там жито копою, де коза рогом, там жито стогом А в нас, нас сандрівці, усі хлопці, стрільці стріли козу у правое вушко у праве вушко, в саме сердечко, тут коза впала, нежива стала, а міхоноша бере дудочку, надулась жила, коза ожила, та й пішла коза, та й стрибаючи, та стрибаючи, гасаючи своїх діток та шукаючи. Тррррррр, коза! Коза тупнула ногою, аж шибки на вікнах задріжджали, і танець зупинився. Добра коза гарно танцює. Гарно, а тільки заспалася, як дід Марко у ярмарку. Бач, роги помокріли. А ти що хотіла? Вибити козу за каблуками, і щоб піт не виступив. Дівчата орач іде, бач, як чепіги носить. Усередину кола увійшов орач. Хор співає, твої воли, мої воли, гей-гей. А впереді два ведмеді, гей-гей. А в пригоні два вороні, гей-гей. В колісниці дві синиці гей-гей. Коли хор співає, орач тримаючи поперед себе чапіги, вистукує ногами в такт пісні. Після орача витанцьовує сівач, а далі ведмідь, журавель і нарешті чорт з рогами. Все це викликає багато сміху і влучних дотипів. Коли ще дрівка скінчилась, хлопці скидають машкари і на запрошення дівчат сідають до столу. Дівоча Миланка. Водять Миланку і дівчата. Дівоча Миланка має поважніший характер. Дівчата вибирають найкращу споміж себе і одягають її молодою. Вінок, стрічки, багатонамиста. Друга з дівчат убирається за молодого, що зветься Василем. Жупан, шапка, шаровари, чоботи. Вся дівоча ватага іменується дружками. Дівчата з Василем та Миланкою до хати не заходять, щедрують під вікном. Ой на ріці на Йордані, добрий вечір на Милані, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на цей вечір. Наша Меланка, як біль біла, нашу Меланку журба з'їла, Васильчику, Чичільчику, посію тебе на городчику та буду тебе шанувати, тричі на день поливати, тричі на день поливати і в неділю підгортати. Або чи заспівають? Дністрянської Миланки, наша Миланка у Дністрі була, у Дністрі була дністровою воду пила, на камені ноги мила, білий хвартух замочила, повій вітре буйнесенький, висуши хвартух, тонюсесенький, повій вітре туди-сюди, висуши хвартух, люди, повій вітре на болото, висуши хвартух, як золото, пові вітре на дубині, висуши хвартух на дівчині. Добрий вечір. А, здорові були дівчата, котра з вас скарбник, щоб миланці на вінок грошей кинути, отак колись ще дрували. Дівчата ворожать, хоч дівчата і самі з миланкою ходять, і по робочу миланку частують вечерею, проте знаходять час поворожити. Ворожать переважно так само, як і на Андрія ворожили, бігають по під вікна слухати, питаються прохожих чоловіків, дядьку, як вас звати, кидають через хату чоботи, куди впаде чобіт носком, туди і заміж вийде, перелічують кілки у плоті, у дівець, молодець. Дівчата-гуцулки зав'язують собі очі хусткою і навпомацки лічать кілля у плоті до дев'яти. Дев'ятий перев'язують хустинкою і ранком дивляться рівний, гарний, наречений такий буде, а як кривий, горбатий, то й доля крива. На Гуцульщині ще годують кота варениками, як на Андрія пса годували, щоб довідатись, котра з нас перша заміж піде. На Слобожанщині дівчата розкладають опівночі вогнище на березі річки, на льоду прорубують ополонку і чекають, щоб добре розгорівся вогонь. Коли вогнище розгорілось, кожна з дівчат бере тліючу головню і кидає її в ополонку, затріщить вогонь на воді. За багато заміж піде, тільки пшикне головня і тріску не видасть за бідного. Дівки чарівниці у цю ніч збирають дивацьке зілля, нечуй вітер. Хто його знайде, а росте воно у таких місцях, що тільки чарівниці знають, той може зробитися нечуваним і небаченим. Чародійна ніч. Серед нашого народу існує поетичне повір'я, що новорічна ніч для віруючих людей розкриває небо, і вони можуть просити у святих все, що їм забагнеться – перетворення води на вино, каменя на хліб, глини на мід. На Гуцульщині у цю ніч газдиня бере о півночі на голову чоловічу шапку і з хлібом та коновкою виходить до води сама на тричі занурює хліб у воду і промовляє: "Не хлібся, купає в воді", але я у здоров'ї і силі. Набираючи води у коновку, вона промовляє: "Я не беру воду, а мід і вино". Повертається газдення до хати, всі сплять, ніхто нічого не чує. Вона на шпинках, без найменшого шелесту підходить до своїх дітей і торкається їх голів мокрим хлібом, промовляючи: "Абисте були такі величні, як святий Василь величний". У коновку газдиня кидає кілька срібних монет, ранком на Новий рік вся родина вмивається тою водою, і це принесе щастя на гроші через увесь рік. Новорічна ніч на Гуцульщині, свято печі. Цілий рік вона робить службу, а на веселя йде в танець, вона ся віддає, так кажуть гуцули про ніч, ранком на Маланки – Газдині старанно змащують піч глиною, аби не кляла що немащена. Ніхто тої ночі не спить на печі, не сідає, бо тяжко їй танцювати. З вечора на піч кладуть овес, аби мала чим коня годувати, бо вона їде до міста на герць. Ніч проти Нового року наповнена магічними діями, чарами. Все це намагання розгадати своє майбутнє і забезпечити щастя і добробут на наступний рік. На Євобережжі про нечуй вітер існує повір'я, що це зілля росте взимку по берегах рік та озер і що його можна збирати від 13 грудня починаючи. А в ніч проти Нового року опівночі це зілля має найбільшу силу проте зрячі люди не можуть його знаходити. Треба просити сліпих, бо саме вони відчувають присутність нечуй вітру. Він їм очі коле. Це зілля ніби допомагає переправлятися через рік і є корисним для рибалок. Про нечуй вітер згадують і народні пісні, якось: "Ой, поріс чебер під нечуй вітром".